Saudara-kini mudiakan Allah, para pemirsa cahaya hati di mana saja anda berada, sebutlah salam penghormatan terindah dari hati saya yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ikh al adziikhla saniyah, wa husn tauyyah, wa du'a, wa burd al Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki kekuatan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mencintai Allah, mencintai Rasul melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal ah. Pemirsa pasti telah mendengar tu Biar Di luar saat ini tengah hujan deras. Petir loh pemirsa Tapi subhanallah Yang ada di tengah-tengah saya ini Betul-betul wajah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Hujan tidak menjadi hambatan Petir bukan menjadi satu halangan Ah Ingat kalau orang sudah terkena virus cinta kepada Allah Maka dia akan siap mengorbankan apapun untuk Allah dan Rasulnya Kalau orang sudah dimabuk cinta Maka dia akan korbankan nyawanya untuk Allah dan Rasulnya Mudah-mudahan dengan cinta kita yang dahsyat ini Akan menghantarkan kita untuk mudah sampai ke syurga Allah Amin ya alamin. Ah, Ini hari saudaraku dimuliakan Allah Pemirsa Ibu Diman Ini hari kita akan berbicara tentang cinta Satu hari saya pernah dapat SMS Dari salah seorang mahasiswa SMS langsung ke handphone saya. SMS terkirim. Begitu saya baca, saya sempat tersenyum lihat isinya. Ustaz Ahmad, besok tolong ceramah di tempat kita. Judulnya adalah AADJ. Ada apa dengan cinta? Lalu saya balas SMS mereka. SMS uh, diterima. Isinya apa? Ada apa dengan kalian? Kalau ngomong-ngomong soal cinta... Tema hari ini kita sedikit unik Pemirsa pasti penasaran Judulnya adalah AADC Ada apa dengan cinta? Yang jelas ada, ada saja lo pemirsa Kalau ngomong-ngomong soal cinta Cinta memang kelihatan singkat Kata-katanya pendek Tapi dengan tinggang singkat Bisa membuat orang selamat di hadapan Allah Bisa membuat orang mulia di mata Allah Ayo coba kita lihat ada berapa huruf sih? Ada lima kan? Yang pertama huruf c, yang kedua huruf i, n, t, a. Cinta loh pemirsa. Cuma lima huruf loh pemirsa. Tapi dengan lima huruf ini orang bisa mulia di mata Allah. Dengan lima huruf ini orang bisa hina di hadapan Allah. Pertanyaannya, cinta seperti apa yang bisa memuliakan kita di hadapan Allah? Dan cinta seperti apa yang bisa membuat kita hina di mata Allah Swt? Jawabannya adalah Ketika seseorang dia mencintai Allah, mencintai Rasul melebihi apapun yang ada di muka bumi ini, maka cinta yang satu ini bisa membuat dia mulia di hadapan Allah dan mulia di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika seseorang dia mencintai manusia-manusia yang lain, dia cinta kepada suaminya, dia cinta kepada istrinya, dia cinta kepada anaknya, dia rindu kepada dia cinta kepada kedudukannya. Melebihi rasa cinta dia kepada Allah dan Rasul, maka cinta yang seperti ini bisa mendatangkan murkanya Allah dan membuat dia jauh dari Allah, dekat dengan bencana. Makanya tanyakan kepada diri kita, sebesar apa rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul? Orang kalau cinta dengan Allah ciri-cirinya, dia akan selalu menyebut sesuatu yang dia cintai. Man ahabba syai'an aktara min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu, maka sesuatu yang sangat dia cintai akan senang, tiasa, dia sebut-sebut di mana saja dia berada. Kalau dia cinta dengan Allah, dia akan selalu berzikir mengingat Allah. Kalau dia cinta dengan Rasulnya, maka dia akan selalu bersalawat kepada Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Muhammad, ya muslimin. Kalau dia cinta kepada Rasul, maka lidahnya akan selalu senantiasa bersalawat kepada Rasul. Ah, Memang-mang soal cinta kepada Rasul, jangan lupa loh, pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia saja memuliakan Nabi Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai dunia beserta isinya bersalawat untuk Nabi Muhammad. Maka tanyakan dirimu. Apakah ini hari Engkau sudah memuliakan Rasul? Apakah ini hari Engkau sudah bersalat kepada Rasul? Karena Allah yang maha mulia saja memuliakannya. Kalau ada manusia, makhluk yang hina, yang sering berlumur dengan dosa, tidak mau bersalat kepada Rasul, tidak pandai mencintai Rasul, dan tidak mau memuliakan Rasul, apa dia tidak malu dengan Allah yang maha mulia saja memuliakan Rasul? Allah Subhanahu Wa Taala. Mengekspresikan rasa cintanya kepada Rasul Lihat ada firman Allah Allah sahaja berselamat kepada Nabi Muhammad Innalaha wa malaikatahu <tik> yusalluna Assalamualaikum warahmatullahi Ah, Saudara-saudara kini Allah Para pemirsa yang budiman, Jangan kemana-mana Kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang satu ini Ngomong-ngomong <SILENCIO> soal cinta Orang kalau sudah mencintai sesuatu Maka dia akan selalu menyebut sesuatu yang dia cintai Itu yang pertama Yang kedua Teori cinta kalau seseorang itu sudah terkena virus cinta, maka dia akan siap mengorbankan apapun untuk sesuatu yang dia cintai. Harta, benda, nyawa pun siap kita dia berikan untuk sesuatu yang dia cintai. Sebagai contoh, lihat saudara kita di Palestina. Tahu Palestina enggak? Oh. Di mana? TV <laughs> ayak-ayak waen <laughs> Palestina itu dekat sebelah Sono Cengkareng. Kalau naik pesawat nyampe lah kira-kira berapa jam? Saya nggak tahu kalau naik beca di Palestina lihat ada saudara-saudara kita. Mereka berperang melawan Israel. Mereka tidak pernah takut, tidak pernah mundur barang satu tapak. Mereka senjatanya cuma batu. Sementara orang Israel pakai senjata meriam loh, meriam sungguhan. Jangan main-main meriam beneran, bukan meriam belinan. Tapi orang Palestine tidak pernah takut. Walaupun lihat saudaranya bermandikan darah. Tapi jihadnya tetap semangatnya tetap berkobar. Kenapa? Jawabannya satu. Karena mereka sudah dimabuk cinta dengan Allah dan Rasul. Kalau sudah terlalu cinta kepada Allah dan Rasul. Nyawa siap diberikan untuk Allah dan Rasul. Ah, Pemirsa, termasuk yang ada di samping saya. Hujan-hujan masih rajin pengajian. Petir tidak menjadi halangan Ini hari kita duduk di Masjid Baitul Rahman Walaupun di luar suasana tengah hujan Kenapa bisa begini Mereka semua pasti sudah berangkat dari rasa cinta kepada Allah dan Rasul Alhamdulillah Ah, Ngomong-ngomong soal cinta Fenomena yang ada sekarang Terkadang yang namanya anak muda Lebih mencintai artis ketimbang Rasulnya Ketimbang Allah Tuhan Ketika dia mendengar nama Rasul, boro-boro dia mau membaca salawat kepada Rasulnya. Tapi ketika dia melihat artis, uh, dari jauh dah teriak-teriak artis idolanya. Hati-hati loh, dengan cinta seseorang bisa mulia dan dengan cinta seseorang bisa hina. Saya ingatkan ada sebuah hadis, Rasul pernah mengatakan, Al-mar'u ma'a man ahab, manusia akan dibangkitkan dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau kita di dunia saat ini, kita sudah memutuskan bahwa yang pertama yang kita cintai adalah Allah dan Rasul. Maka nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar bersama grup dengan Rasulullah. Kalau sudah masuk barisan Rasul, artinya kita akan dekat dengan syafaatnya. Kalau sudah dapat syafaat Rasul, pasti kita akan masuk ke dalam syurganya Allah. Maka jangan salah memilih siapa idola dan yang, orang yang kita cintai. Kalau kita cuma cinta kepada artis, cinta kepada manusia biasa, hati-hati loh nanti dibangkitkan masuk barisan mereka. Boroboro mereka mau menyelamatin kita Orang untuk diri mereka sendiri Mereka belum tentu bisa menyelamatkan diri mereka Betul? Oh. Makanya ada cerita nih Ada anak muda tergila-gila dengan artis uh Lihat artis lagi manggung konser teriak-teriak Aril, Aril, Aril Tiba-tiba dia lagi nge-fan dengan Aril Teriak ada yang berantem di belakangnya Dia ketusuk pisau <tuh> Mati Meninggal dunia, kalimat terakhir yang menempel di lidahnya adalah kalimat idolanya Aril, Aril, Aril Ayo kita hubungkan kejadian ini dengan hadis yang tadi saya sampaikan Orang itu akan dibangkitkan bersama siapa yang dia idolakan Idola dia tadi siapa? Aril Berarti nanti di padang masyarakat bangkit dengan Aril Hadis kedua Kata Nabi apa? An-nasu yub'atsuna 'ala ma matu alih. Manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar menurut bagaimana proses dia mati. Kalau matinya lagi hadir pengajian nanti dibangkitkan lagi ngaji. Kalau matinya lagi salat nanti dimuliakan Allah bangkitnya lagi salat. Kalau matinya lagi zikir nanti dibangkitkan lagi zikir. Kalau matinya lagi azan nanti dibangkitkan lagi azan. Ah kalau yang tadi matinya lagi neriakin Aril berarti dibangkitkan lagi manggil-manggil Aril. Ah. Haril. Nanti di padang masyarakat dia dibangkitkan teriak lagi Aril, Aril, Aril Aril dari jauh mendengar lalu menjawab Ada apa Denganmu Ini namanya cinta yang menyesatkan Aril belum tentu lu bisa menyelamatkan dia Makanya mulai saat ini Detik ini pastikan cinta kita Kepada Rasul Tidak ada yang bisa menggesa dan tidak ada yang bisa mengalahkannya Makanya Rasulullah pernah mengingatkan Apa La yu'minu ahadukum Hatta Aku na'ahabba ilaihi Min nafsihi Wa walidihi Wawaladhi, wana siajumain. Kata Rasul belum sempurna iman seseorang kalau dia belum bisa mencintai diriku melebihi rasa cintanya kepada dirinya melebihi rasa cintanya kepada orang tua dan orang tuanya melebihi rasa cinta kepada anak istrinya dan melebihi rasa cinta kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau orang dia bisa mencintai Rasul melebihi apapun berarti imannya sempurna. Tapi pemirsa kalau orang dia belum bisa mencintai Rasul dia lebih mencintai anaknya ketimbang Rasul berarti imannya belum sempurna di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. ada seorang suami bilang ke istrinya, "Mama bangunin dong anak kita suruh salat subuh berjamaah." Kadang-kadang istri enggak sadar suka ngomong, "Papa, biarin anak kita tidur. Orang semalam dia bergadang main PS." Biarin kita yang sholat Anak biarin tidur Kalimat ini menandakan Dia lebih cinta kepada anaknya Ketimbang cinta kepada Allah Dan ketimbang rasa cintanya kepada Rasul Berarti cinta yang seperti ini Bisa membuat dia hina Dan jauh dari rahmat Allah SWT Ah, ngomong-ngomong soal cinta Ada yang mau bertanya? Ya, saya oh, Silahkan Nama saya Masjidin Saya mau nanya Ustaz uh... Kalau kita mencintai sama manusia Faydanya bagaimana? Dan cinta dengan Rasulah uh, faedahnya juga bagaimana dengan Allah juga begitu apa faedahnya kita. Baik. Ah mungkin maksudnya kalau kita cinta dengan Allah untungnya apa sih? Kalau cinta dengan Rasul apa sih? Bisa kita dapatkan ah, yang jelas. Kalau kita mencintai Allah maka Allah akan cinta kepada kita. Jangan mimpi tu Allah mau mencintai kita kalau kita enggak punya rasa cinta kepada Allah. Bagaimana cara mengekspresikan rasa cinta kepada Allah? Gampang. Pertama lakukan apa yang Allah perintahkan. Jauhi apa yang sudah Allah larang. Kalau seseorang itu mengerjakan apa yang sudah Allah perintahkan Kemudian dia menjauhkan dirinya dari apa yang Allah larang Maka insya Allah lambat laun Dia akan bisa meraih cintanya Allah Dan Allah akan cinta kepada dia Semua apa yang dia lakukan di muka bumi ini Akan Allah ribai Akan Allah berikan keberkahan dan kemudahan Nanti ketika dia di padang mahsyar, Di akhirat dia akan diberikan kemuliaan Ah, Kalau seseorang dia mencintai Rasul Apa yang akan dia dapatkan? Tenang Tahan dulu jawabannya setelah yang satu ini. Pemirsa cahaya hati yang dimuliakan Allah ah, Kembali ke tadi Kalau seseorang dia mencintai Rasul Apa yang akan dia dapatkan yang jelas Dia akan meraih syafaat Rasul Karena Rasul tentu tidak akan pernah membiarkan dan menyanyiakan orang yang mencintai Rasul Orang yang cinta kepada Rasul akan diberikan kemudahan dan keselamatan berupa syafaat Saya jadi teringat Zaman dulu ada salah seorang pedagang kurma yang tergila-gila kepada Rasul Tiap hari kalau dia mau pergi ke pasar Mau dagang berhenti depan rumah Rasul Cuma mau lihat wajah Rasul walaupun sebentar Kemudian ketika Rasul keluar dia senyum Lihat Rasul enggak ngomong banyak langsung dia pergi Besok begitu terus berulang-ulang Lalu ditanya Rasul Wahai pulang kenapa engkau setiap hari lihat aku tersenyum Apa katanya Ya Rasul aku cinta kepadamu Rasanya kalau satu hari enggak lihat wajah orang yang aku cintai Rasanya aku rindu Rasul Besok hari ditunggu Rasul, dia datang Rasul duluan yang tersenyum. Besok terus berlama-kelamaan, Rasul nunggu dia enggak datang-datang. Ternyata dia pergi menghadap Allah meninggal dunia. Lalu Rasul datang kepada keluarganya. Ketika itu Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, saksikanlah ini orang akan diselamatkan Allah dari azab kubur, karena dia sudah mencintaiku. Coba bayangkan, baru lihat wajah Rasul dengan rasa cinta, dijamin selamat dari azab kubur. Bagaimana dengan kita yang senantiasa bersalawat kepada Rasul, yang senantiasa meniru ahlak Rasul, yang senantiasa kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Mustahil kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah dan tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah kemudian bahagia orang-orang yang selalu mencintai Allah dan mencintai Rasul. Ah yang ketiga, apa sih manfaatnya kita mencintai sesama kita? Irhamantil ardi yarhamkum man fisama'. Kata Allah kalau seseorang itu dia bisa mencintai saudaranya, mencintai semua yang apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan cinta kepada kita. Ingat Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum pandai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Terkadang kita lebih cinta diri kita masa bodoh dengan keadaan orang. Kalau ada orang yang begitu dia cinta kepada dirinya tapi dia tidak pernah peduli dengan apa yang ada di sekitarnya berarti dia tengah mengalami krisis cinta. Krisis iman di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang pandai memilih mana cinta yang bisa menyelamatkan kita, mana cinta yang bisa memuliakan dan menghindar menjauhkan diri kita dari cinta-cinta yang bisa membuat kita jauh dari Allah, jauh dari Rasul dan dekat nanti dengan murkanya Allah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udulika minasyiqaf wa nifah wa su'il akhlaq wa min kulli syai'in la yuta' Ya Allah ya Rahman ya Rahim, engkau yang maha menguasai setiap bentuk kejadian jadikanlah kami yang ada di tempat ini menjadi orang-orang yang selalu pandai mencintaimu, mencintai rasulmu di atas segala-galanya. Ya Allah, jadikanlah cinta ini menjadi penyelamat kami di dunia dan bisa memuliakan kami nanti di akhirat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saudara Saudaraku dimuliakan Allah, para pemirsa cahaya hati di mana saja anda berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang selalu pandai mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasul dan menjalin silaturahim di antara kita. Hadun Allah iya kewajimain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.